Але вдіяти з собою ніц не могла, трусилася вся. Зайшла Ганзя Трусюнова, конверта їй требало. Чого ж деш, соломко спитала, та подзвонити тре. Гандзя до родичів або як? Тож у вас родичі де? Мало не накричала. А в чим Гандзя винувата? Нарешті почула. «Тітко-соломко, пройдіть до кабіни і візьміть трубку». Вже й тітка подумала чогось. Ненабагато старша Таньки. Пішла не своїми ногами до кабінки, піднесла трубку і почула. «Викликаємо нову Олександрівку, контору колгоспу імені Хрущова. Говорить інший голос теж жіночий, тикко старший колгосп імені Хрущова». «Альо», – сказала Соломія, – «доброго вам дня». Я вас слухаю голос трубці. «Хто це? Говоріть. Це які загоряни?» «То такі на Волині», – сказала Соломія. «Село таке. А я ланкова з того села. Це не можна почути вашого ланкового механізованої ланки Нечепаренка Григорія». Григорія Вікторовича немає, – почула відповідь. «Щось йому передати? А де він? У больниці?» Соломіяся задержала. Чому в лікарні? Він на сесії в інституті. Вчора вже мав повернутися та чомусь затримується. Що йому передати? Передайте, Соломія почала і затнулася. Нічого не треба передавати. Він того й затримався, що, певне, їде до неї. Сам явиться як сюрприз. Дякую, сказала. — Нічого не передавайте, я сама. — Тоді дзвоніть через пару днів. Він от-от повернеться до побачення. — Бувайте. Соломія заплатила за переговори. Коли йшла додому, душа співала. Співала і ждала. Ждала і тривожилася. Далі тільки тривожилася. Григорій не приїхав. «Що ти собі думаєш, соломко?» То мама ні слова, коли дізналася, що вона зновика загрубіла. Признайся, подруго, привіт із Києва, Вірка!» Далі відказала. «Далеко, Віруню, так далеко, що звідси не видно, із Києва не видно. Вірка, господи, та ти ж заслуговуєш щастя. Більшого, ніж усіми, разом узяті. Виходить, то і моє щастя щістячко, як макове зернятко. А Маківка скоро виросте. Перш ніж виросла Маківка, вибуяла блекота. Соломію, як передову ланкову, крім районної і обласної газет, зобов'язали передплатити київську колгоспне село. Посередині весни вона, заглянувши в ту газету, побачила Григорія на портреті коло свого трактора в робочому комбінезоні з широкою, так знайомою їй усмішкою. А як дивилися його циганкуваті очі, не циганкуваті, а ті грецькі. Заголовок над фотографією і великим матеріалом стояв «Степовик орденоносець», прочитала перші рядки, що за ударну працю і передові методи вирощування зернових ланковий механізований ланки Григорій Нечепоренко нагороджений Орденом Леніна. Далі. Я дуже люблю наш степ. Найбільше за все на світі, каже Григорій Вікторович. І відчула, як у неї поплило все перед очима. Схопилася за рік стола, щоб не впасти. Та таки посунулася додолу. Соломко! Останнє що почула перед тим, як знепритомніти, був мамин крик. А перше, що зробила Соломія, коли прийшла до тями, Взяла ту скриньку із золотим лацюшком і вийшла з хати. Хотіла в комбаню викинути, та подумала, що в тій же воді їм ще прати. Коробку викинула в бригадєрову річку, Хай плеве собі, а ланцюжок впихнула в якусь нірку серед поля і ногами затоптала. Верталася до хати вже іншою соломією. І всі ці місяці до пологів сміялася і жартувала. Ходила милуватися садками, що цвіли, безом, що запаморчливо пахнув. «Квітами в полі, як то колись радила мамі вже покійна Луциха», – казала до маленького цій маленької ніжні слова. Раділа, що не почула ні у віччі, ні за спиною жодного поганого слова. Сказала товарком, що так вона схотіла, щоб була ще одна дитина, братик, це сестричка для Марусеньки». А той, хто її не побачить, йому ж на гірше. А потім розказала раз з роботою про любов свою київську, про те, як красиво ухажував. Помните, ланцюжок показувала золотий його дарунок. І сам він такий, що задивися, в газеті подивіться. Сама дивувала себе ніби й справді була новою Соломією. Тільки маленька пташечка ночами в серці жалібно пищала та шкребла кихтиками мишка-шкряботунка. Та ще Маруся прикрущив завдала. Спершу взялася гадати, як братика ці сестричку назвуть. «А ти сама вибереш, як народиця», – сказала Соломія. Та через годину, мовчазного сидіння в куточку, я вже вибрала. Як братик, то Васильком, як наш дядько, а як сестричка, то соломкою. Соломкою? У нас же є дві соломки, спробувала заперечити. Ну і що? Маруся сплеснула в долоньки. Буде третя. А то нехороше, бабця, соломка є. «Мама Соломка є, а сестрички Соломки нема». «Ну, ти мала виду, маха!» Соломія поцілувала доньку і подумала, що мої справді Та звати Соломію. «Мене запречила собі не тре. І в мами не зовсім така доля, як хотіла. А про мене то й не кажу. То що?» Будуть такі імена?» Соломія додці не вміла відмовляти, кивнула головою, та по часниці мовчанням Руся ошелешала. «Мамо, а у братика або сестрички теж не буде тата? Це буде!» Соломія ледь стримала сльози. Пригорнула доньку. «У вас є мама, і бабуся, і дідусь, і дядько Василь, і тітка варка, і пожартувати спробувала. На тата в мене грошей не хватило, тому щось продамо. Ну що ти їй скажеш, щоб донька не побачила ліс? Пойшла на двір портися. Через місяць по тій розмові народилася така донька, яку назвали Соломією. А через пару тижнів, після родин, наприкінці жнив, на поле завітав голова колгоспу. Велів одервання льону одірватися, бо треба провести збори ланки. Соломка, що хоч мала тепер право на декретну відпустку, і до села дійшли ті закони, на прохання голови теж вийшла на роботу. А як жінки зібралися в кружок, то сказав, опустивши очі, «Ще, тверезі, тут таке питання, що той, маєте собі нову ланкову вибрати, або ми призначимо, як хочете». «А що то за новості з бабського Радіва?» Вірка аж присвиснула та за тим сплюнула набік. Нам соломка добра, то чого міняти? У неї ж нікого зновика не посадили, здається. Та й чесний той. Федось без повертів у руках свого білого картуза. Було видно, що муліє і його те, що сказав. Нарешті помончанці мовив. Я ніц проти соломки не маю, і робите ви добре, Тике таке указання з райкома прийшло. Ну, на що їм моралі там казали? Ну, жіночки, рідненькі ви мої, я без дорогою душею соломку лишив. Тико є указання. Ну, недобре, кажуть, що в ланкової двоє дітей, а чоловіка нема. То вибирайте. На солом чи не диво? Не тико Вірка, а є вдоха і Любка і геть інші всі сказали, що ніякої нової ланкової обирати не будуть. «Тоді я назначаю Лідію Грасюк, сказав без і мершій добрички, а уже звідти гукнув. «Не хочете, Ліді, то завтра скажіте, кого вибрали?» І помчався. Побачив соломійну ланку на другий день вранці, ледь планьорку провів, Коло контори без соломки. Бо вчора, як не казала соломія, що хай вже вона не хоче бути далі ланковою. Побула і хватить, хай літка справді буде. Ні в яку ми тебе...